Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladhi a'ta kullashai'in khalqahu thumma hada Wa ashhadu an wahdahu la sharika lah Alladhi khalaqa fa sawwa waladhi qaddara fa hada والذي أمات وأحيا وله الآخرة والأولى وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه له المقام المحمود يوم العرض الأكبر وله لواء الحمد في, في أرض المحشر وله الشفاعات في أهل الكبائر من أمته اللهم صلي عليه Wa ala alihi wa ashabih Wa atba'ihi Wa sallama tasliman kathira Amma ba'd Ya ayuhannas Uttakullah haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa Wa antum muslimun Wa atasimu Bi hablillahi jami'an Wa la tafarraqu Muslimin dan muslimat Yang dirahmati dan dikasihi sekalian sama-samalah kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Dan kita banyaklah membuat bekalan ke negeri akhirat. Karena di sanalah akhir kesudahan kita. Di sanalah akhir pekerjaan kita. Di sanalah perhentian yang terakhir sama ada kita ke syurga atau ke neraka wal a'yazubillah. Dalam khutbah ini dan beberapa siri khutbah yang akan datang insya-Allah. Saya dan tuan-tuan muslimi dan muslimat sekalian kita akan mengembara ke alam abadi. Bagaimana persiapan-persiapan kita akan yang akan kita bawa dan akan kita persiapkan. Karena telah menjadi ketetapan Allah Azza wa Jalla. Kita nak kita tak nak kita akan tetap pergi Kita suka ataupun kita tidak suka Kematian pasti datang Oleh itu tidak ada jalan lain bagi kita Yang mudanya, yang tuanya Muslimin atau muslimat Tidak mungkin kita tidak buat persiapan Untuk keakhirat Kerana itulah saya pilih Sebuah kitab yang bernama Rehlatul Khulud yang berarti pengembaraan abadi seorang manusia Ke negeri yang pasti kita akan pergi Tentang peristiwa ini Satu kasidah Yang telah dinukilkan dan telah dibaca Tetapi ianya dalam bahasa Arab yang boleh kita pahami sebahagian daripada artinya Satu kasidah yang dinasebahkan kepada Sayyidina Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin, ia cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, radhiyallahu anhu dan jema'ah al bait. Allah Taala ready kepada mereka semuanya. Di mana sebuah kasidah yang dikenali dengan nama Laisal Gharib ataupun kasidah yang diberi nama Safarun Ba'id, pengembaraan yang jauh. Kasidah ini berbunyi: 'Lais al qariibu qariib al Shami wal Yamanii, inna al qariibu qariib al Lhad wal Kafani, inna al qariibalahu hakul grbtehi, al muqimin fil awtani wal sakinii, la tanharan qariiban hal grbtehi. Adh Adhhru yanhhruhu bizzulli walmihani. Sfari baidun wazadi lamyuballighni. Wakuwati zaufat walmaut yatulubni. Wali bakaia zonubil lystu alamha. Allahu yalamha fi al sir wal alani. Maksunya. Tidaklah Bukanlah orang yang terasing itu, orang yang terasing di bumi Syam dan juga di bumi Yaman. Tetapi orang yang asing yang sebenar-benarnya, Gharibul lahdi wal kafani. Orang yang duduk seorang diri, dibungkus dengan kair kafan, diletak dalam lubang lahat. Orang yang terasing itu, lahu hakkun. Mempunyai tanggungjawab dalam pengasingan dalam kesedirian itu. Ala mukimin ke atas orang-orang yang tinggal di negeri dan juga di tempat tinggal. Oleh itu janganlah kamu membiarkan orang yang bersendirian itu dengan kesunyiannya, masa telah menghinanya dengan berbagai-bagai ujian dan cabaran. Safari baid Pengembaraan aku sangat jauh, wazadilam yubal lekoni dan bekalan yang aku bawa tidak dapat menyampaikan aku wa quwwati dha'afat aku telah menjadi lemah wal mautu yatlubuni kematian pula menuntut sentiasa mengikutiku wa li baqayaa dzunubin lastu a'lamuha aku membawa kesan-kesan dosa yang aku tidak tahu berapa banyak Allahu ya'lamuha fis sirri wal alani Allah Taala mengetahui dosa kita yang tersembunyi dan yang terang-terang Ma ahlam Allahu anni haitsu amhalani berapa besar limpah kurnia kasih sayang Allah taala terhadap aku sehingga dia beri tempoh kepadaku tetapi waqad tamadaitu fi zambi wa yasturuni aku masih berterusan melakukan dosa dan kemungkaran Allah pula menutup dosa-dosaku Tamur saatu ayami bila nadamin Berlalu berapa banyak hari-hari yang telah aku lalui tanpa sebarang penyesalan wala buka'in wala tidak ada tangisan tidak ada perasaan takut kepada Allah dan tidak ada sebarang duka cita Ana allazi ughliqul abwaab mujtahidan 'ala ma'asi wa aynullahhi tanshuruni Akulah orang yang telah menutup pintu-pintu dengan berusaha bersungguh-sungguh melakukan maksiat sedangkan pemandangan Allah Ta'ala menilik kepadaku itu diantara kata-kata syair tentang safari ba'id maka dengan itu kita nampak kepincangan yang berlaku di dalam kehidupan kita begitu banyak tidak ada rasa penyesalan tidak ada rasa tanggungjawab kita dalam pengembaraan abadi yang kita akan pergi ini safari ba'id pengembaraan yang cukup jauh kita bukan, kita nampak keluarga kita nampak dia letak kita di belakang rumah Karena itulah jenazah yang mati jauh-jauh mati di England, di Amerika, di Mekah nak dibawa balik, nak tanam di belakang rumah kita bukan duduk di situ tuan-tuan, yang ada di situ hanyalah jasad kita yang diletak pada hari itu tulang-tulang -tulang kita yang hancur dulu berada di dalam bumi tetapi pengembaraan kita yang abadi, entah di mana telah dibawa. Sama ada kita ke syurga atau ke neraka. Maka merhalah yang berlaku itu. Kita ambil permulaan perjalanan kita pada hari ini. Iaitulah apakah persiapan kita di saat kita hidup ini. Di saat kita masih sihat walafiah. Di saat kita segar, kita lalu makan, kita berjalan ke sana ke sini. Tetapi apakah persiapan kita yang akan kita buat? Kemudian insya-Allah dalam siri yang berikutnya kita akan cerita pula bagaimana di saat-saat menghadapi kematian. Seorang yang hampir menemui ajalnya, apa yang patut dibuat? Dan setelah dia mati, apakah yang sepatutnya orang, orang yang hidup melakukannya? Kemudian mereka ini akan masuk dalam kubur, apa yang ada yang menunggu kita dalam kubur? Dan seterusnya pengembaraan kita ke mahsyar. Di sanalah apa yang kita ada? Apa persiapan yang telah kita buat? Itulah yang sepatutnya kita terima. Karena itulah muslimin dan muslimat. Sebelum datangnya ajal. Sebelum marinya malakul maut menjemput kita. Maka terlebih dahulu kita buat istiadadulil maut waliqa'illah. Perbincangan kita pada kali ini. Iaitulah apakah persiapan kita. Untuk menghadapi kematian dan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Di dalam khutbah yang lepas. Saya telah sebut kepada tuan-tuan Suatu suatu perbincangan yang menarik Untuk sama-sama kita teliti Iaitulah Apakah Bagaimana caranya kita nak melakukan Supaya hari-hari yang mendatang ini Yang kita lalui ini Sifar maksiat Tidak berlaku maksiat dalam hidup kita Tidak ada kemungkaran dalam hidup kita Itu telah kita bincang Maka yang ada di hadapan kita yang tak mungkin kita lari Tidak ada siapa yang mampu untuk membebaskan diri Iaitulah kematian yang ternganga di hadapan mata kita Pagi dan petang Siang dan malam kita membaca akhbar, mendengar berita Kita sendiri mengalami sahabat-sahabat kita, keluarga kita menghadapi kematian Makam peringkat kematian ini Iaitulah setelah kita melalui kehidupan yang panjang Mati kita yang pertama telah kita lalui ia itulah sewaktu kita belum ada itu kematian yang pertama yang telah kita lalui kemudian kita dijadikan daripada air mani menjadi seketul darah menjadi darah kemudian menjadi seketul daging kemudian menjadi tulang dan dihiaskan dijadikan seorang manusia setelah itu kita keluarkan ke alam dunia ini kita keluar alam dunia dalam keadaan kita kecil hidup di atas belah kasihan Allah kemudian belas kasihan mak kita yang mengasuh, membesar, mendidik sehingga kita dewasa apabila kita dewasa kita tidak mengenali Allah yang mencipta kita kita juga mungkin tidak mengenali ibu yang melahirkan kita maka betapa banyaknya kita lihat manusia yang menderhaka kepada Allah secara terang-terangan apabila manusia tidak salat bila manusia tidak puasa bila manusia tidak tunduk kepada kehendak Allah Itulah yang dikenali dengan nama manusia penderhaka kepada Allah Kita menderhakai Allah siang dan malam Tanpa kita sedar Bahawa masa telah hampir kepada mati Yang akan menunggu Famin ya'mal misqala zarratin khairan jarah Sesiapa yang melakukan kebaikan Mereka akan menerima kebaikan yang kita buat Wa min ya'mal misqala zarratin syarran jarah dan siapa yang melakukan kejahatan Kejahatan itu akan menerima padahnya Di akhirat nanti Surah az Zalzalah ayat 7 dan 8 Karena itulah Di antara yang pertama Yang kita mulai hidup kita pada hari ini Kita mulai dengan bertaubat pada Allah Azza wa Jalla Mulakan hidup kamu dengan bertaubat Manusia mana yang dijadikan oleh Allah yang tidak berdosa Semua manusia berdosa Kecuali para ambiak Para nabi-nabi Alaihi Setelah dipilih oleh Allah menjadi nabi Allah ta'ala pelihara mereka Daripada sebarang kesalahan dan maksiat Kerana itulah Orang bersalah Itu memang manusia bersalah Orang berdosa Manusia akan berdosa Tidak akan lagi La Tak mungkin manusia tidak berdosa Tetapi yang kita bimbangnya Manusia yang berdosa tapi enggan de gain tidak mahu kembali kepada Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Saidina Abu Hurairah in abdan asaba seorang hamba telah terkena dosa kemudian dia berdoa ya rabbi anni aznabtu zamban faghfir dia berdoa Ya Allah, aku telah melakukan dosa, maka ampunkanlah kepadaku. Fakalalahu Rabbohu. Ketika seorang hamba mengangkat tangan berdoa kepada Allah, bertaubat kepada Allah, Allah jawab: Alim abdi annalahu Rabban yaghfiruzzunob wa yakhudabijil, faghfaralahu. Tuhan berfirman, hamba aku berdosa. Dia tahu dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa. Tuhan yang akan mengambil tindakan kalau tidak dia bertaubat. Maka dengan sebab dia bertaubat faghfaralahu. Allah Taala ampunkan dosanya. Summa makasa masya-Allah. Orang ini bila bertaubat kembali kepada Allah. Duduk di masjid, pergi belajar. Tapi datang pula godaan syaitan. Bila syaitan datang menggoda fa akhara. Dia berdosa buat dosa yang lain. Dia menyesali faqala ya Rabbi aznabtu zamban akhar. Wahai Tuhanku, aku telah berdosa pula. Maka ampunlah aku. Bila dia bertaubat, Allah Ta'ala beritahu pula. Alima abdi annalahu rabban. Hamba aku tahu dia ada Tuhan. Maka Allah Ta'ala ampun. Kali yang ketiga dia berdosa, dia bertaubat lagi. Maka itulah keadaannya. Allah Ta'ala juga telah menerima taubatnya Tuhan kata tuli aku telah memberikan ampunan kepada hamba aku maka janganlah dia bimbang janganlah dia merasa sempit dada ataupun sempit dunia apabila dia berdosa dia kembali kepada Allah kerana inilah para ulama telah meletakkan satu garisan yang berat mereka mengatakan senangnya manusia buat dosa tetapi sukarnya mereka nak bertaubat. Apa tidaknya? Setengah manusia ni degil kerah kepala. Bila kita kata awak tu buat dosa tu. Ah, dia kata dosa kecil je ni tak apa. Kalau kita kata awak buat dosa. Dia kata Nabi Adam pun buat dosa juga. Bahkan dia sibuk pula tanya kita Ustaz. Saya nak tahu Nabi Adam buat buat dosa dulu. Dalam surga mana dia buat? Surga yang asli yang nak masuk nanti ke surga lain? Subhanallah berfalasapahnya kamu ketika membincangkan dosa Nabi Adam dosa kamu tak nak bertawabat kepada Allah Karena itulah kata ulama Islam taubat itu tidak tertelaksana kecuali apabila seorang itu melakukan tiga perkara asas yang lazim setiap orang nak bertawabat al-amrul awal ma'rifatu zunub, dan dia mengetahui bahayanya dosa yang dia lakukan itu dan bahayanya dosa ini yang menyebabkan manusia celaka di atas dunia wal'ayyazubillah berapa banyak yang sudah kita dengar cerita orang-orang yang tidak boleh mengucap dua kelima syahadah di saat mati angkara dosa yang dia lakukan setelah kita mengetahui yang pertama mengetahui mak dosa yang kedua khusulul alamin nafsi hendaklah ada rasa dalam jiwanya Rasa tertekan dengan sebab dosa yang dia lakukan itu. Ini tanda-tanda orang beriman. Bila dia buat dosa, dia rasa dosa ni berat. Tapi orang yang tak beriman dia buat dosa, dia bangga pula dengan dia buat dosa. Subhanallah. Buat tayangan pula ini dosa. Yang ketiga. nadami. Setelah dia menyesal tadi. Yang ketiga, inilah dia meninggalkan maksiat yang telah dia lakukan itu. وَأَزْمُنْ صَادِقُنْ ala Adamil الْعَوْدَةِ Pacak dalam diri kita keazaman yang kukuh. Kemantapan yang kuat bahawa aku tidak akan kembali lagi melakukan dosa. Tapi kalau terjadi juga apa nak buat, kita balik kepada Adi Abu Rahim, yang oleh Imam Bukhari tadi. عَلِمَ أَبْدِي أَنَّ لَهُ زَمْبَنِ Hamba aku mengetahui dia melakukan dosa, dan dia tahu dia ada Tuhan yang mengampunkan, maka mintalah taubat kepada Allah. Imam An-Nawawi rahimahullah telah menggariskan taubat itu wajib min kulli zambin. Taubat wajib kita kena buat daripada segala dosa. Kalau orang tak bertaubat, maka orang ini orang yang angkuh, orang yang sombong. Seperti kita hari ini, kita berjalan, telanggar orang. Kita tak nak minta maaf. Itu dia panggil orang sombong. Langgar orang nak macam mana. Dah Kita berjalan cepat, orang tu cepat juga berjalan. Telanggar. Tapi, Minta maaf. Imam Nawawi kata, taubat ini wajib bagi setiap manusia. Kalaulah dia melakukan dosa di antara dia dengan Tuhan, maka taubatnya cukuplah dia bertaubat, dia meninggalkan. Tetapi seperti yang kita sebut tadi, meninggalkan maksiat, menyesali dan berazam. Kalaulah sekiranya taubat itu tergantung dengan hak anak adam. Hak orang lain, maka dia kena tambah lagi syarat yang keempat iaitu itulah dia kena hantar balik barang-barang orang. Kalau kita tipu orang dulu, hantar balik. Kalau kita buat maksiat, apa-apa benda, minta maaf dengan orang dan sebagainya. Karena itulah wajib kita bertaubat, siapa dia bertaubat, taballahu alaihi, Allah Taala akan menerima taubat. Jadi kita telah meneliti Hukum bertaubat adalah satu benda yang wajib Yang saya tidak nak huraikan satu persatu Kerana masa kita hanyalah kita nak melalui Apa benda persiapan sebelum kita sampai ke pengembaraan ke akhirat Yang kedua Perkara yang kedua yang kita kena buat Iaitulah al-wasiyah Tulis wasiyah Ini ramai di kalangan kita Bila nak berwasiyah Wasiyah dekat nak mati pada waktu itu, wosiat itu tidak lagi diterima. Wosiat itu, ataupun wosiat kepada orang yang menerhak menerima pesaka. Tak mungkin. Kita lihat secara ringkas. Hukum-hukum wosiat. Yang pertama sekali, wosiat wajib kita kena tulis. Sekiranya kita ada hutang. Sama ada hutang dengan Allah, zakat. Hutang dengan manusia, kita kena tulis wosiat. Untuk anak-anak aku, bahawa bapak kamu berhutan dengan orang ni. Sekian-sekian. Banyak. Pada tarikh sekian. Tarikh kena ada. Nanti hutan yang kita dah bayar, ada tuntut lagi nanya. Ataupun aku ada nazar yang belum aku tunaikan. Tulis usia. Ini menunjukkan bahawa, yang kedua, jangan sekali-kali kita usia kepada orang yang tidak berhak. Dalam hadis Nabi kita alaihi wasallam bersabda, Inna Allah qad a'ta kulli alladhi haqqan fala wasiyata liwarithin Allah Taala telah beri setiap orang tu hak dia maka jangan lagi kamu wasiat kepada waris ini tak tahannya wasiat ah rumah sewa aku yang baru buat tu bagilah kepada anak perempuan yang disayangi bagi pada orang. itu bukan lagi tidak ada wasiat bagi waris wasiat ini kita kena beri kepada orang lain di antara syaratnya lagi Iaitulah kita kena jelaskan hukum usiat itu tidak lebih daripada satu per harta. Lebih daripada satu per 3, maka dia perlu kepada kelulusan keluarga yang menerima pesaka itu meluluskan lebih daripada satu per 3, baru tak apa. Yang seterusnya jangan usiat untuk memberi motorak kepada mana-mana pihak. Tidak ada. Jadi kita boleh usiat ia setakat mana? Setakat benda yang diizinkan oleh syarak kalau tidak kita akan jadi seorang yang zalim di saat kita nak mati kita usia pula menghalang harta kita daripada diterima oleh anak-anak kita Barakallahu li wa lakum fil Azim wa wa iyyakum bima fi al-ayat wa Hakim aqulu ma tasma'un wa astawfirullaha li wa lakum wa li wal ghafurur rahim Alhamdulillah Alhamdulillahi alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtari alaula an hadana Allah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika muhammad Wa ala alihi wa sahbih Wa mansar ala nahdihi wahtada bihadihi wa astanna bisunnatihi ilayumiddin amma ba'd Ya ayuhanna suttaqullah Hadqa tukatih Wahai hamba-hamba Allah bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Di antara tanda kita bertakwa dalam hidup kita sebelum kita mati ini ialah bertaubat, banyakkan istighfar dan dalam kita menulis wasiat mesti ada takwa di situ. Kita nak wasiat, nak bagi derma, carilah derma tempat-tempat yang munasabah. Ke masjid, ke pondok-pondok, ke balai sah untuk anak yatim, untuk orang-orang sakit, kita boleh bagi wasiat. Tapi jangan usia ini dikeluarkan semata-mata kerana benci kepada anak, benci kepada orang itu nak larikan harta ini. Tidak. Kerana dalam hadis Nabi kita beritahu kepada sahabat, kamu tinggal keluarga kamu dalam keadaan sehat, dalam keadaan senang, lebih baik daripada kamu meninggal kemerdekaan susah dan meminta-minta dengan manusia. Di antara persiapan untuk mati juga, biasanya orang dekat nak mati akan menghadapi kesakitan. Marat, marat, apabila dia sakit, dia kena teliti bahawa siapa dia sabar di atas kesakitan itu, nasyayah Allah SWT menghapuskan dosa-dosanya. Sama ada kita sakit di rumah kita, sakit di hospital, sakit di mana-mana, kena injek, kena jarum, masuk jarum kita, Astagfirullah. Astagfirullah. Ini adalah Allah taala nak hapuskan dosa sebelum kita mati. Dan juga sebarang bala bencana, yang menimpa kepada kita itulah segala perkara itu merupakan Allah Ta'ala nak pergi naik nak menghapuskan dosa-dosa kita yang seterusnya kita kena lakukan juga banyak harap kepada Allah dan bersangka baik husnuzan billah kita kena bersangka baik dengan Allah di saat-saat kita di akhir umur kita yang dulunya kita dalam keadaan macam-macam cerita kita tak buat apa benda yang tak buat atas dunia ini Dekat nak mati bersangka baik dengan Allah Azza wa Jalla Bahawa Tuhan ni maha pengampun, maha penyayang Dan kita habiskan usia kita Di saat kita tak mampu lagi nak pergi jauh Banyakkan zikir pada Allah Dan banyakkan membaca Al-Quran Kerana semua amalan-amalan yang ada di hadapan mata kita ini Iaitulah amalan yang tidak berat Siapa dia kata zikir berat? Orang ni memang orang ditutup hatinya oleh Allah Ta'ala tak mahu berzikir Kan datang seorang Abdullah bin Busrin Datang jumpa Nabi SAW Dia kata, Ya Rasulullah Saya sudah tua tak larat Banyaknya amalan-amalan Syariat Allah Ta'ala ini ke atas saya Apa benda yang saya boleh buat Di saat ini, saat saya sakit Saat sudah kekuatan, sudah hilang Nabi kata apa La yazalu nisanukar Ratban min zikrillah Banyakkan lidah kamu Menyebut nama Allah karena itulah di saat akhir kamu kamu tak mampu nak kerja buat kamu banyaklah berzikir kepada Allah azza wajalla dan yang seterusnya banyakkan berdoa kepada Allah semoga Allah subhanahu wa taala memberi kepada kita kekuatan iman sehingga dapat kita menghembuskan nafas kita yang terakhir dengan kalimah la ilaha illallah biarlah kita dapat akhiri akhir ucapan kita di atas dunia ini Allah marzukna husnal khatimah Ya Allah, berikanlah kepada kami semua ini kesudahan yang baik. Sehingga dapat kita akhiri ucapan kita dengan La ilaha illallah. Dan kita juga banyaklah berselawat, kata Nabi SAW. Kerana Nabi SAW memberi jaminan, Nabi mengatakan, orang yang banyak berselawat kepada aku, iaitu orang yang akan mendapat syafaat kepada aku daripadaku pada hari kiamat nanti. Itulah di antara. Amalan-amalan yang kita kena buat, kita bersedekahlah dengan harta yang ada, kalau kita rasa tak ada lagi harta sekarang ni Kita takut panjang lagi sakit kita ni Mungkin tak ada mati Nanti tak ada tempat kita nak pergi Maka banyakkanlah usiat kepada Allah Azza Azzawajal Usiatkanlah untuk jalan Allah Dengan kita mendermakan harta kita yang banyak Seketika kita hidup dan juga selepas kita mati Muslimin dan muslimat Yang diramati dan dikasih sekalian insya Allah Itulah kehidupan kita atas dunia tak lama Saya rasa sangat sekejap je kalau kita tanya pakcik-pakcik kita, tu ayah kita yang umur 80-90 tahun, berapa, apa apa benda yang kamu buat atas dunia ini? Apa benda sumbangan kamu membangunkan dunia ini? Apa benda persiapan untuk mati? Mereka yang 80-100 tahun pun masih lagi belum bersedia. Karena itulah kita buat persiapan awal-awal lagi, yang insya Allah apakah adab, apakah peraturan, apakah cara-cara, apabila kita menerima, berita, di saat orang nak mati ataupun menerima kematian itu InsyaAllah Perbincangan kita dalam khutbah yang akan datang itulah persiapan Ataupun adab-adab Apabila menerima saat-saat kematian Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita umur Akan dapat kita pelajari Saat-saat yang gawat, yang getir itu Dengan kita mempelajarinya sebagai persiapan Untuk kita menghadapinya insyaAllah Pada hari Jumaat yang mulia Banyakkan salawat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kerana perintah Allah dalam Al-Quran Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-Nabi Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin Wa ala azwajihi wa zurriyatih Kama sallaita ala Ibrahim wa Wabarik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyatih Kama barakta ala Ibrahim Innaka Hamidum majid Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat Wal muslimina wal muslimat Al-ahyai minhum wal-amwad Innaka sami'un qariibun mujibu addawad Rabbana zalmana anfusana, wa illa mtawfiilanah wa tarhamna nakunna min al khasirin, la illa mtawfiilanah wa tarhamna nakunna min al zalimin. Rabbana atina fil dunia hasana, wafil aakhirat hasanat muqin azab al nahr. Wassallallahu wasallam wa barak ala muhammad wa ala alihi wa sabil adhmin. Subhan Rabbika Rabbil alzat ama yasifun. Wa